Kan jeg kan ikke høre mig selv, Anders. Nu lukker du id med <laughs> du gør. Jeg kan jo ikke høre, hvad jeg selv siger. Det er da sjovt. At... Hvordan skal jeg så kunne sige hej og velkommen? Anders, du har lavet radio i mange år efterhånden. Nej. nej, Men synes, du tror... har været noget ved medierne i mange år. Ja, det er rigtigt. Og øh, det er der... Alle andre steder her, det her prudt ja. der kan man høre, hvad man selv siger. Ja, men nu kan du godt høre, hvad du selv siger, ikke? Mm. God aften og rigtig hjertelig velkommen til de sorte spejdere i dag, bragt til dem fra Radiohusets studie. Førre. 40. 40. På fjerde salinde her på Frederiksberg. Ja. Hyggelig Frederiksberg. det Frederiksberg. Som jo også... Hvad nu? Ikke nu. Okay. Som jo også er på vej mod et kommunalvalg, ligesom alle andre kommuner. Hvorfor ja. vi jo havde planlagt en valgudsendelse her i aften. Men aftens ordstyr, Michael Simpson, kunne desværre ikke være. Og vi kan ikke, ligesom TV2, ikke kan have indslag om politik eller finans uden at have en KSK til stede. Og øh, da Michael Simpson er vores program, svar på KSK, ja, ja. Ja, så kan det samme hårdpragt, øh, samme tandsæt, og i øvrigt samme stue. Kan du huske i, i vinter, øh, ja. under, øh, folketingsvalget, under Folketingsvalget, der, der folketingsvalget. sendte ja. en optælling, der sendte KSK hjemme for sin mm. egen stue. Mm. Og jeg, øh, alle danskere, der har øh, set Michael Simpsons musikvideo, mm. den er optaget af mig som selv, og der kan man se, at baggrunden er fuldstændig den samme. Faktisk skulle man tro, at de boede sammen, de to. Lyder min mikrofon ikke meget underligt? Nej, den lyder fint. Er du sikker? Ja. Men det ved vi ikke, om de gør. Vi ved bare, at øh, Michael er her ikke i dag. Og det kan du måske øh, fortælle, hvad er hvad, hvad, hvad den kæderække af begivenheder, der har ført frem til, at vi i dag ikke har valgtime? Ja. Jeg øh, var i Aarhus, øh, og det var jeg fredag, øh, lørdag, eller det var jeg. Ja, fredag aften blandt andet var jeg i Aarhus, ikke? Ja. Og så var jeg øh, i går... Og der skal du måske lige forklare, hvorfor er du i Aarhus? Jeg var i Aarhus, fordi jeg skulle høre noget musik, og øh, så tænker jeg, ved du hvad, øh, jeg har en god ven, en der hedder Jon, altså så tager jeg, der tager jeg Jon med okay. derovre, ikke? og så lige kører over i min bil. Det fand... skulle jeg at sige, der skal være med. Ja, det kommer, det kommer. Okay. Øh, For den er meget lang den her historie. Okay. Den er altså faktisk så lang, så man tænker, hvor skulle han have overhovedet have gået i gang med den. Skulle folk så gå lige ud og sætte vand over til en kop te? Øh, det ville være en meget god idé, og så kom tilbage med et øjeblik. Ja, så kan du, hvad skal du så uh, small talk ind til det Ja, det er måske meget godt. Hvis folk går ud og sætter vand over til te nu, mm. så kan jeg lige mindst ude fordi dem, der er ude og sætter vand over til T, er garanteret ikke interesseret i det, jeg siger nu. Men det kan være, at du er. Ja. Øh, hvis du sidder inde med gamle, svenske pengesedler, okay. øh, og der taler jeg om pengesedler før, altså udstedt øh, før, før de nye kommer, ikke? Ja, ja når du det? Ja. <laughs> så skal du se, at få dem brændt af, fordi efter nytår, så kan de ikke bruges længere i Okay. Og det drejer sig om de gamle 500 kronesedler og de gamle 100 kronesedler og de gamle 50 øre. Hvad står en øh, svensk 500 kroner i? i? Den står i 500 kroner. Jamen danske. Ja, dansk, står danske vel, danske, ja. 50, danske ah, det i 50'er, ikke? den ligger i 76-kursen. Så den ligger der og svinger mellem 76 og 78. Så okay. 500 kroner, det er omkring 70 kroner. Kr. 70-kroner, ja. Okay, fint. Så kan det betale sig at få dem Nej, det tror jeg ikke, Jeg var i Aarhus i weekenden. Men der tror jeg også, folk har sat vandet over nu. Og så møder jeg blandt andet Michael Simpson. Jeg skal lige høre, er Jon stadig med? Jon, han er med hele vejen. Vi kommer ikke tilbage til Jon senere. Det er ikke noget om Jon, men det er bare... Nej, men der man, han er bare med. Men så møder vi Michael Simpson. Vi er til koncert. Altså den fra medierne så kendte. Ja, så lige at tage din mikrofon i mund. munden. Kan man det? Nej, så havde jeg gjort det, Anders. Okay. Vi møder Michael Simpson, og ja. øh, det er fantastisk på en natklub eller en bar, der hedder Sway i Aarhus, som er ved at lukke, kan jeg forstå. Og det er det absolut bedste sted i Aarhus, så det skal ikke lukke nogen steder. Nej. Øhm, og øh, der er vi der i øret derom aften. Ja. Fredag aften, og det er fantastisk hyggeligt. Og øh, blandt andet møder jeg en fra Kasper Aistrup Jam, som viser sig, øh, at ja, det, der sker, nu der sker hverken hverdag bedre det, ikke? At... Øh, jeg har en snak med, med bartenderen okay. og ham, der ejer barn. Ja. Og det er en meget sjov snak. vi får sjovt, det er et ironi, du ved, over disken sviner anden til. Og det er ret sjovt. Ja. Men så sidder ham der for Kasper Ejstrup uh, Jam. Ja. Ude bare til venstre for mig. Ja. Og pludselig så siger han, hvad er det, Reimer Bo siger? <laughs> det er, det er, det er faktisk ret sjovt. <laughs> det er sjovt. Og der kører og jo kigger på, jeg jo af I begge to røde ikke? Jo. Jo, jo, Det er det, jeg gør. Men så kigger jeg over på ham og ser en, der ligner Kasper Ejstrup så viser det sig, at han er med et band, som gerne vil lyde som Kashmir. Og er Kas altså, Kashmir Jam. Det er meget Så Kashmir? viser det sig, ja. at det er en af de to brødre for det kæmpe sælgende, ekstremt sælgende orkester. Altså dem, som har ligget i to på toppen af alle hitlister. Okay. Altså de har virkelig solgt masse. Det bliver bare et breakthrough act i Danmark. Spin United. Og man tænker bare, nej, nej, nej, nej, nej. Jeg er da slet ikke værdig til at kigge på ham, så godt som det går for hans musikalske karriere, så godt det går for pladsallet. Men han, det er ham, der kalder dig for uh, Bo. Ja. <laughs> Meningen var, at uh, vi skulle have ringet ham op nu. Ja, nå. No. Øh, og bare lige for at kunne give tilbage. Men det, nu har jeg bare fortalt historien, fordi det er, en, det er jo en ret lille del af resten af weekendens Jeg skal lige sige, at jeg vinkede til Reimer Bo her forleden, nede på Østborgade. Slå ud efter det? Nej, nej, han var, han var rigtig, rigtig glad. Og, fordi jeg havde jo, fordi vi, og det skal jeg måske lige forklare, vi har jo tidligere talt lidt om, om Reimers øh, ekspedition til Grønland. Ja, det er det. Ja. Som jo var kort, ja. men men skæg. Og øh, hvor han jo mødte muren efter efter, efter lidt, lidt tur deroppe. Og så har jeg jo været, øh, og det tror jeg også, du har været bange bang for at møde Reim på gaden. Ja, ja. Så han går nok... Må... Kan klare det? Ja, eller kan vi klare det? Ja, jeg ved, jeg ved. Fordi at, at han er fuldt fuldt udberedt til at være... Altså, når man gør så løst, ting, ja. Sådan er det. Men han viser sig som en sand gentleman, Anders. Det kan jeg sige. Vinkede meget, meget venligt og, og, og, og cyklede videre. I øvrigt meget flot fyr. Ja, men det er han. er derfor, tilbygget. hvis øh, den der Kasper Ejstrup-kloning der har, har kaldt dig, rammebo, så vil jeg bare have vendt mig og sige: tak skal du have, Kasper. Tak skal du have. Eller reserve, Kasper, eller ja, hvad ja. det var, ikke? ja, ja. Fordi ja, det var jo ikke. Det var men, jo ikke no. men videre. Det, der så sker, det er, at øh, vi bliver lidt beruset og går hjem i seng for det her. Og er Jon, er det er er med. Jon er stadig med. Jon er stadigvæk med. Jeg har lidt ondt af Jon. Jamen, Jon, han, nej, det skal du ikke have. For Jon havde det også godt, tror jeg. Jamen, jamen han er bare hele tiden bare med. Nej, jamen, Jon var en, var sådan, en del af det her også. Jeg kender godt de der fyre, der bare er med, ikke? Og nej, sidder lidt om i baggrunden. Jamen, det ikke, det var ikke sådan, det skulle opfattes. Okay. Men hvorom alting er, mm. nu vel, som end, så sker der det, at øh, næste dag tager vi til, øh, til Randers. No. Det var i går aftes, fordi der var et strående arrangement op med Big Band'et og Digte og Karen. Og jeg hørte også en der Tina Dickov. Da. Og da. Øh... Og Digte er, er virkelig en, en stor sang. At ja. Digte er fantastisk. Ja. Det er hun. Og det er hun. Så skulle du have set Tina Dickov, lige sådan en, der var stod med ham der tightur om islændingen og lige sådan en samspilsklasse. Som Tue Vest godt kunne undervise. 2-4, hvad skal vi klappe på? Det er lige meget. Det var ligesom finalen. Digte. Så skal vi hjem i dag. Du synes, at digte er god? Jeg kan godt lide digte. Jeg okay. synes, det er fantastisk. Skifter med en? Nej, det er. der sikkert nogen, der er blive lidt ked af. <laughs> Måske faren til ens barn. Ja, ikke mindst digte. Ja. Men hvor, så sker der hverken hverdag. Kommer hun det... ikke sammen med ham fra et andet orkester? Jo, jo for DRD Tromsnæren. Jamen han havde da noget inde i... Uh... Til... Det er på jazz, altså. Og det var ikke ham, der havde noget i, så det var en anden. Hvorfor skal vi gå ind snakke om det nu? Det var ikke. Ved du, hvorfor jøder har så store næser? Nej. Fordi luften er gratis. Det er meget dårligt det. Ja, jeg ved det godt. Ved du, hvad Tyskland's største by hedder? Den har fortalt i et andet program. Afsvaret. Okay, der er skilt til den anden sted. Så sker der det, at øh, vi kører. Hvor Jon kører, og nu kommer Jon ind i historien. Nå, fordi det klarer. han får faktisk en ret stor hovedrolle i programmet her. Det, der sker, det er, at Jon han kører bilen. Mm. Min bil, ikke? Din bil, som er en, en, en ny bil, ikke? Jo, det er en tre måneder gammel bil. <laughs> som, øhm... Og den var flot i annoncen. Ja, den var fantastisk flot i annoncen. Tak for det, BMW. <laughs> Men så sker det, mm. at øhm, vi kommer kørende fra Randers, og vi øh, er inde i Aarhus og henter Michael Simpson. Hvorfor? Ja, fordi han skulle med hjem. Hvad han har han lavet i Aarhus? Jamen mand Hvorfor? han han i torsdags og så har han bare forlænget forlænge weekend. Det? Ja forlænge weekend. Den mand er en lang forlængede weekend. Ja, ja nok. Altså, det, Når det kommer til forlængede weekend i Aarhus, så er det bedre med Simpson, simpel. For er der nogen der kan holde forlænget weekend så er der ham. Flex-tid blev opkaldt <laughs> for <efter> ham. <laughs> han holdt forlænget weekend siden gang 80'erne. så han kunne, ikke, han kunne ikke slæbe sig til Randers for at høre noget gratis musik. Nej, nej nej nej nej det, er det er var han for fint til han <laughs> ville da <laughs> være Så kan... kunne han være med en af dem for Casper Weistop Jam. Men i hvert fald så sker der det. Ja. At pludselig begynder æh, bilen, den har en Nå. rød lampe at blinke, og pludselig begynder det sådan at rykke lidt i bilen, okay. altså som om det vinden tog den. Men okay. det var det ikke, det var styrteår. Og så siger jeg til Jon på det at høre Kør noget og Simpson sidder bag i, hu hu hu. Det er helt nervøs i hans kunstnersejning. For lige igen. Ja. Og så tænker man bare, hvad sker der nu? Og ind på en resteplasser eller ved, øh, det hvor fanden er prøv, det? Er det, det sker, fordi ja, det kan være helt andet ja, noget sker. Det var ved Burger King først. Op i, øh, ved Skanderborg Horsens. Skal det passe der er en Burger King ved Horsens? Ja, Nej. det er der. Jo. Nej. Nå, altså ikke på motorvejen. Nej, altså du kan lige Nå, motorvejen, når du, kører, Nå, du kører, så det er motorvejen. Ja. Motor. Ja, ja. Så ja. ligger der den burger herinde, på Horsens jo der. Og så det lige ind at tjekke der. Der, der. Det er jo et meget meget dejligt område. Det er dejligt dejligt område. Ser også ham der, der har den der flyverståle på motorvejen. Ja. Det var Horsens. Ja. Det, det er er sådan et kæmpeår. Kender du? Ja, nu gør vi det. Nu gør vi det. Ved du, vi kører en flyver? Så, og hvad, man? det kan have ja. mange kunder. Ved du, at det er sådan noget, der det er branding, så bliver vi også den flyveren. Og hvad mand? Helt ærligt, vi kører en flyver. Eller så kan vi ligesom bare lave kontor ind i den. Og det er altså kun i Jylland. Ja. Kun i Jylland, andre. Ja, ja ved det ved godt. Andre, de siger, ah, oh, sjov, så går vi videre, ikke? Men ej, vi gør det sgu, vi gør det sgu. Det var sådan en AGF blevet andet. Ja. Det var også sådan en dum idé. Vi kører tøfting tilbage, manden. Ja, ja, vi kører tøfting ja, tilbage. Ja, vi gør det. Det fede ved tøfting, det er jo, at øh, han har så udgivet en bog, ikke? Har han udgivet en bog? Ja, han har udgivet den der No Regrets-bog, ikke? Nå, nej, Ja, min bil holder i Jylland. Vi skal ikke tøfte en tøfting. helt top, igennem top, top, top skudfyr, sku sku som jo ikke på nogen måde øh, har en lidt partidisk ende på sin fodboldkarriere. at slutte i Randers, hvor han ikke må spille. Det er ikke noget med det at gøre. Nej. Spiller på topniveau. niveau. Stil Tøfting, skal de, han er en, en, en, en Vi kører ud af den her Burger King-parkeringsplads, på og så lige så begynder den igen. Og Men så, altså... I benytter lejligheden, hvor der gav mobilen til at tage på Burger King. Det virker ikke særligt. Nej, men det var bare det første afkørsel, der ligesom bare... <coughs> men var I inde og få noget mad også lige? Når nej, det var vi nemlig ikke, fordi vi ville ned nede på Fægenøsund og spise frokost. Fægenøsund? Som ligger øh, ned ved... Øh, ved... Øh, Anders, lad nu ved... Nej, jeg skal bare noget. lige, fordi det er bare det, nede, det her. Åh, oh, nej. Var det ikke meget bedre? Nej, det var sgu ikke meget bedre, var det det? Jo, lidt måske. Vi vil have været nede og spise frokost nede i middelfart. Danmarks bedste øh, frokoststad ligger Forkost. dernede. Frokost? Ja, sådan en, øh, en hønssalat eller en sortlet, du sådan Forkost, rigtig Frokost? Er, er, er det er ikke her til aften? Det er det jo eftermiddags, det her sker for fanden. Okay, godt. Det er ved to tiden. Kylling pæl, ja. Vi kører så ind på den her resteplads lidt længere fremme, fordi bilen begynder at rykke. Så er I, I, I, I nået til, er det transportcenteret? Nej, det er nemlig før, det nemlig, fordi det er jo okay. sydgående retning, det her. Nå, så det er det den der, ja. Så er øh, lige efter afkørsel 57 i sydgående retning, der kommer ja. der en resteplads. Ja, den er ikke særlig god. Og så går vi ind, og så finder vi ud af venstre baghjul. Og det er bare et toiletju. Men jeg kan ikke forstå de der runde uh, huller, der er mellem toiletterne på mandtoiletet. Hvad er det til? Og er så sådan en hul i, så, det, så nu kan folk ting igennem. Jeg ved, det kan være til toiletpapir eller noget. Ja, hvis man lige så ja. mangler. Ja, det går det. Er. Æ, så er mit venstre bag jo fladt. Nej, jo. På din nye bil? Mm. Og så tog du reservation for? Nej, for det er der ikke rigtig den nye bil. <laughs> det Er der ikke. Man har så valgt at indføre det der system, hvor man smider det der gummi ind i det sådan et flydende gummivæske, som du smider ind i dækket og så til et cigaretterne i bilen sætter du en kompressor til. Og så sætter du den på på på dækket, på fælgen der, ikke? på dækket. Ja, og så puster du luft via den, den, den <løbler> kompressor <løbler> de, ind de i dækket. Sigaretstænderen på dækket og puster luft ind med sigaretstænderen. Ja, det der så er, det er at øh, den bliver de øh, den puster det gummi rundt ind i dækket. Sigaretstænderen kan sgu da ikke puste oh, kæft, dæk Anders, op. det. Det er jo sådan en kompressor jeg har sat i jo. Jeg har sat kompressoren. Ja. Som ligger bag hvor Raselius skulle ligge. Der ligger en kompressor. Ja. Og så sådan bødem er sådan noget flydende i du sprøjter ind i og så puf flydende gummi. Ja. Og så du kigger på sådan en idiot, men det er jo rigtigt. <laughs> men det har vi ikke i Volvo. Det bruger vi ikke i Volvo, kun altså der ruller altså det der. Det kan min... vi ikke gamble. Vi har noget der dæk. Det gør man i en Mini Okay, godt. Men okay. hvad sker der så? Så sætter du kompressoren til. Ja, og så så det psh. Og det der hvide væske står ud Nå. af et hul i dækket. Jo, det var lidt meningsløst at lappe man, det hullet, øh, nemlig, men det hullet var også til sydenan så stort, at <laughs> ja, det kunne slet ikke lappes. Okay. Gode, dyr og rådne. Haha. Så hvad hedder det? Vi ringer til Falk og til dansk autohjælp og så videre og finder ud af en buksering, når man ikke har Falk-abonnement. Mm. Eller er med dem at dansk autohjælp. Koster 12.000 kr. Hvis 12 du skulle ja, ja. have en bil for hosen, ja. bil for men det er ikke ikke. Hvad hedder det? Oh, no. og du har så... været i Falk, så kunne de det da også godt, ikke? Du ja. har reddet liv, men det blev så 1800, fordi så blev den bokseret ind i stedet inde med horsens. Og så hvad skulle du sige? Det er 11.200, så har brugt øh, det blev så helt vildt at Okay. Er det en Er den dyrere end almindelig? Ja, sikkert. Det starter på taxon med 1200 kroner, <coughs> og derfra så lidt øh, 12. 22 kroner i minuttet efterfølgende. Kunne du ikke bare tage ind i de fra Ikea, der står sådan nogle der? Der kunne du bare øh, læse den op bag. Ja, det er ikke engang løgn. Det koster på Ta Ja, det kører på taxon. Jamen taxen den koster for at omkring 25 200 kroner til 20 ja. København. Ja, så er det stadig sparet omkring 9.000 Nå, så, øh, og mange sidder nu og tænker, hvad sker der noget i den her historie? Ja, det gør der. Vi sidder jo tre mennesker, og måske tænker, at de skulle hente min telefon, fordi pludselig Simpson har jo sin guitar med. Okay, så han, hvad, begynder han at komponere? Han fandt simpelthen på en ny sang. Og ved du hvad, øh, nu finder jeg lige min, øh, min telefon, og så åbner jeg lige der, hvor der står videoer. Du har et meget spændende liv, Anders, du, du sådan, hænger ud med de der stjerner. Nej, men prøv at høre, du. Jamen jeg mener det er ikke ordentligt. Det her, det er bare min faldben. Okay. Æm... Altså du har det lyd? Lytter jeg den kommer jeg okay. Prøv at ja. og der. er Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Når Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. det? <laughs> er det, lyder som den der, øh, øh med, med Lars Huck? Lindholm. Med Lars Huck? Ja. <laughs> <laughs> Nå, vi bruger tiden hvor Michael spiller en af hans nye sange for os, ikke? Okay. Det er skidehyggeligt. Felt, ja. med, kommer. Fantastisk fyr. Ja. Og øh, sætter sig ind ved Horsen, så bilen øh, køber på et værksted og alt nogle ting. Så den skal jeg overhenge i morgen eller på tirsdag, ikke? Jo, men du ringer til mig der og siger, at du godt kan blive lidt sent på den. Mm. Så, så bliver vi sat af ved Horsens, ved, ved togstationen. Vi sætter os ind i toget kl. 1900. Uh -huh. øh, Inter City Lynbørgen. Uh -huh. øh, vi kommer ind, der er proppet i toget, uh -huh. så der kun står plads. Vi kommer så ind øh, og ser der så på nogle sæder, hvor der står, at det er reserveret for Vejle. Vi kommer til Vejle. Ja, de var reserveret, for kommer en anden, du ved, sådan en type, ybernazi-type, som hele tiden, du ved, er lidt sur, og hele tiden skal i rettesætte sin kæreste og sådan noget, og sidder så og hører der læser et fiskeblad, ikke? Uh -huh. Øh, de kommer så ind og sætter sig der i toget, og jeg er bare træt, og jeg vil bare sove. Og så har jeg sat min taske, du ved, mellem sæderne, kan man ligesom sætte den. Ja. Har sat den Ja. Så går vi ned og sætter os ned på første klasse, fordi der var ledige pladser. Ja, alt godt. Og så tænker vi, jamen så bliver vi bare her, og så betaler vi det ekstra det koster. Så ja, kommer ham der togføreren, og så siger han prør, I kan ikke sidde her. men vi vil jo gerne betale ekstra. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke betale ekstra, selvom der er ledige pladser på første klasse, så kan man ikke betale ekstra i toget. Okay. Nå, tænker vi så Så kommer vi så tilbage Så er Jon Godt, han er med igen Han går ud og stiller sig i kø til toilettet Står derude i cirka 25 minutter Og ja. han er optaget Og så kommer ham togføren forbi på, altså der ligger der en derinde skyder sig i lysken Eller hvad sker der? Fordi siger skal... han det fra DSP? Æ, nej, nej, det siger Jon Nå, det siger Jon, okay Og tænker, det kan da godt være Der ligger en derinde er kommer til skade eller noget ikke? Okay Så åbner døren derind til Så er der ikke nogen anden. Så siger togføren at det viser vi også Vi har vi låst, vi vil stoppe med Ve der er vi otte gange, så mennesker, mange mennesker med i det her to, der kunne være. Ja. Nå. Godt. Så når vi Københavns hovedbane går... 23 minutter. Og så finder jeg ud af, at min taske, computertaske, indeholdende min computer, en computeroplader og en masse kvitteringer, er stjålet. Den er stjålet? Jeg har fået stjålet min computertaske, som er grå, oh, nej. med sådan en lille grøn logo på. Mm med en øh, PowerBook 15 tommer, det er øh, fra Apple. Det er dejligt Det byggetet. Dejligt Det er dejligt, dejligt, tak til Den Apple. bedste computer der findes. Ja, det kan jeg ikke laves bedre. Derfor er jeg også en kendekid af, at der har været en eller anden langfingeret gnome. <laughs> det, det behøves du nu, skal du passe på med med med, med din hirse løbe af med dig. Nu mener du selvfølgelig cigogner i i den i den, i den i den altså kan man sige den humoristiske betydning ord, ikke sandt? <laughs> jeg jeg mener ikke at det er en af rommærerne vel. Som absolut har været inde i toget, vel? Nej, men, Fordi, undernest... men du mener det bare i overføringslivet, øh, øh, øh, ikke? Ligesom øh, øh, øh, øh, med, med jødeviddigheden før. Øh, øh. Det var heller ikke noget med jøder. Nej, og, nej, altså, nej, nej, nej, nej, Det er, nej, vidighed, ikke, det er humor, ja. ikke? Det er satir. Ja. Det er satir. Men det er ikke sjovt at få stjålet sin computer. Nej. Og, og det er ligegyldigt værdien af den som sådan, det er det jo ikke. Men Det er jo ligesom det er den voldsægt, du er blevet udsat for. Æh, fuldstændig. Ja. Og så jeg vil sige, at og jeg ved, at den er blevet stjålet Der sidder en eller anden snudebil nu, med hele dit privatliv nede og siger, I se, har jeg også en billedfil her. Nej, der var også Ej. en video der. Hvad er det dog, de laver på den video? Ja, så hvis der er nogen, som finder, nej, altså, eller bliver skal... tilbudt et eller andet ja. sted, en uh, PowerBook, Mac, Apple-tommer, mm. 15-tommer der, ikke? Mm. så må man jo meget gerne ringe. Ja, nej, det her skal grives ordentligt an. Fordi, kan du huske den film, der hedder uh, Ransom? Mm. Med uh, Mel Gibson? Jamen, prøv, nu skal vi ikke lave et eller andet sjov ud af det her. Jeg har fået stjålet min det er, fucking computer. Simpelt, er det ikke sjovt, vel? det du skal huske på det var i den film, det der ikke? du må heller snakke som haver og op på hovens <laughs> vi gør det, vi gør det. Sig det igen. vi gør det vi gør det en flyver simpelthen vi kører vi gør det vi kører en flyver og og, og det er brænding Ej, prøv det høre. kostfly med den med til dig. Prøv, her. Prøv, her. prøv her prøv her vi har købt AGF, mand. vi har købt helt hold. på det ind flyveren nu spiller vi en plade og så skal jeg fortælle øh, så skal vi snakke med Jylland bagefter vi gør hvordan vi får din computer hjem indrej er det rigtigt? Ja, det er ikke særlig svært. Sige, hvad vi skal høre. Jeg synes, vi skal høre, fordi at det er jo i dag den store, <coughs> den store øh, Guided by Voices dag, ja. som jo er et amerikansk band der desværre ikke stiger længere. Okay. Øh, og her var jo så den officielle Guided by Voices dag i Dallas, Texas. 16. november 2014, sidste koncert, der nogensinde blev givet derhen med det band. er okay. et okay. utroligt dejligt orkester. Lad os høre noget af ja. det. Ja, tak. Det er sat med godt, Anders. Det er det, Everybody thinks that I'm a rain cloud, hedder nummeret. Ja. Det er jo orkester, der var kendt for at lave nogle utrolig mange numre. Meget korte numre. Nogle gange bare kun 30 sekunder. Det her, der vil vi op i flere minutter. Ja. ja. Jeg I har fået telefonen til at virke. 73 gange 20 Hvis man et eller andet ja. sted har set nogen, eller der bliver tilbudt en uh, PowerBook ja. uh, Apple uh, 15-tommer-computer. Mm. Så øh, skal man lige ringe 73x20 et eller andet sted, og øh, altså, gerne også, at... advisere det lokale politi, hvor det er må ske. Det kunne meget vel ske i området omkring Horsens, og helt vejen ned til Fredericia. Fordi det er på den strækning, at jeg har fået stjålet min fucking computer. Det er da ikke computeren indskyld. Nu er der nogen, der ringer. Jeg skal også lige Tror se... vi, det er rigtigt? Altså... Okay, lad os se. Hallå. Hallo? Ja, det var sjovt nok, lige det på. Jeg altså, var altså ikke med at folk, der har stjålet nogle ting. Jeg vil sige, det der du sagde, at hvis man får tilbudt en computer, så skal man måske sige, ikke hvis det bliver et tilbud, der bliver givet i en forretning. Nej, nej. nej, Det er klart. Hvis det er inde i TV ringen så siger man det bare Josef. Det, det tror jeg også. Ja. Der er selvfølgelig undtaget, der. Og Mens vi venter på folk ringer, ind, så skulle du måske lige øh, komme med læser tips. Ja, det, det, øh, det er jo fra hjemmet. Det er jo fra hjemmet, som først udkommer i morgen, hvor vi er kommet i besiddelse af hjemmet fra i morgen. Ja. Altså det, der først kommer på gaden i morgen, så vi er de første. Udover en meget meget kris på redaktion, som kender de nye tips, der skal redde vores familie gennem den uderkommer. Og jeg ved ikke om du, om du er klar. Jo, ja, klar. på stykker. <coughs> jeg skal jo sige, det er jo tips, der er offentliggjort øh, fra læser af hjemmet, øh, og alle offentliggjorte tips får jo øh, en meget, meget smuk øh, mulepose med øh, hjemmetryk på i noget i noget rustrød. Og det er jo en øh, mulepose, eller dem man øh, kender normalt øh, som fagforeninger fra lade, så står ja. der for eksempel Metalafdeling helt... ja, metal 13, eller ja. Øh, ja, FOA, øh, Klub 17, eller mm. noget af den stil, ikke? Yep. Eller Helse. Helse? Ja, ja det ved jeg. Så altså, SCD har ikke... SED findes ikke med, det er 3F, ikke? Har det 3F nu? Åh, ja. Oh, ja, det er blevet slået sammen. Så. Ja, videre undskyld. Godt. Når jeg bager mini pizzaer pakker jeg dem ind i en for en i husholdningsfilm. Derefter fem i en frysepose, og så i fryseren. Nu kan jeg lige tage en pose op, og det er nemt for min søn at tage en med i skole hver dag i løbet af ugen. Stakkels knæk. <laughs> min mor hun prøver altid fine mader på mig, ikke? Ja. og det synes jeg var meget fedt, og det var det, man ligesom ventede på. Ja. Men det blev man så også lidt træt af, ja. trods alt. Min mor hun, hun lavede noget, der hedder t pølsemad t pølsemad Ja, t pølse Det var sådan noget, og jeg tror, jeg var omkring 16 år, før jeg fandt ud af, at t skulle ikke være orange. Det var kun fordi, når det havde stået rigtig længe, så trak det sådan det, der kaldes t -pølseskin. For, for. Jamen, det, er noget, noget. det er fordi, i vores familie brugte vi af en eller anden grund ikke sølvpapir. Det, det tror jeg, vi opfattede som ø, socialt uantageligt at bruge sølvpapir. Øh, det er sådan noget, man brugte i arbejderklassen. Så vi brugte madpapir. Madpapir? Madpapir, det kan ikke sidde fast på maden. Det så tvinge lige snart, ikke? Og det bliver så tepølsen blotlagt, og så kommer det orange i lag. En Intuitivt var det sådan en der lignede med dister? Ja, det var man hvis man er altså, rigtig dum så skammer man sig med og så krattede man ud ind med altså, Det var snu noget ej, jeg jeg det godt. i i brusen, ikke? Jeg kan, det godt. Ja. Du kan også få mig alle, de var det har startet ikke, med, eller i Men du dem, du har puttet sylviam ikke? Jo, det fordi gjorde ikke år, jeg i går. Jeg havde bare når de lige noget at væde, resten <sølvbjerg> af... Men det gør de jo. Jamen det gør de jo ikke, når du pakker det ind i Jeg gik klasse medhed bo, han sagde at det var ikke nej, det var sku da Peter Jonsen der sagde. Det. For jo sagde, at du ikke Så du var stæt lort med... Nej, øh... shit. Det kan med kunne... Det andet <laughs> Og det griner han hver eneste dag af. Ikke væk jeg kunne I ni år. år. Men hans far havde en radioforretning. Gik du også i gymnasiet, Nej, så langt. Du gik i gymnasiet? Jo. Men ikke, ikke, jeg var ikke særlig god. Hmm. Okay. Må jeg, må jeg give et tip til? Meget gerne. Øh, bom, bom, bom, bom, bom. Der kom jeg lige lidt hurtigt op her. Har du børnebørn, der samler på servietter? Så er det en god idé at gøre som tre af mine veninder og jeg. Vi mødes ret ofte. <laughs> oh, der er så mange ting i den historie, jeg ikke rigtig kan sætte på ind i. Det her skal være godt, det skal. Hvad er det? Jamen, det var utroligt... Øh, Nå, vi mødes ret ofte, og så får vi hvert et eksemplar af de pæne servietter med hjem. Det bliver til mange forskellige på et år. Vi synes, det er hyggeligt. Og børnene er lykkelige. Hvad er det dog for nogle børn? Der kan blive, altså børn, som har mobiltelefoner som 3 år i, og snart også bliver tilbudt en, en lettere brugt powerbook i Horsens... Ja. Men er bliver for servietter. Hvad sker der? Jamen, de samler på servietter. Det gør jo min, øh, en af mine børn også. Nej, du det, <laughs> det det gør de da. Ej, det, gør, det gør de Det gør ikke. hun der. Men hun er ikke så aktiv Ej, mere. det er mus, Det er ikke fint. Nej, jo. Nej. <laughs> Ej, Mobiltelefoner, som er i hænder hele tiden, kan blive snavset og fættet. Men de tåler jo ikke så godt vand. Man kan i stedet for, som jeg bruge en brillepudseklod. De indeholder en væske, som fordamper og ikke skader mobiltelefonen, og så er det ovenikøbet nemt lige at tørre dem over med sådan en. Min egen telefon er nu altid ren og behagelig at røre ved. Der er nogle undertoner, det jeg ikke kan lide. Det var det. Jeg henter det lige selv, af vilderne. Får jeg brug for at ja, Min telefon er så behagelig at Så sætter jeg telefonen på vibrator. Så ved man nok godt, hvad der sker. Nå. Nå, så sparer man de penge. Jeg øh, kan sige, at i går aftes, inden af alt gik at lave, og, og Jylland ja. blev et øh, ja, Tysklands øje for mig, ikke? Ja. <laughs> så skete der det, at øh, jeg havde en fantastisk aften i Randers i går aftes. Så var vi inde på Tante Olga, hvor Kenneth K., vores gode kollega her fra Betræsret, ja, kødde øh, Og Kenneth, han... Øh, hvad lige går med Tante Olga, så ringer han, så siger han der er masser af plads hernede. Politiet har lige været at rydde bulen, så der er masser af ledige borde. Okay, fint nok. Vi kigger ned. Og, Sådan er det Jylland. Det er Jylland. Ja, det er det. Randers den mest... Der er i det by. Hvad blev der gjort? Servus. Sær... Sær... Sær... Sær servus. Men du ved godt, hvad servus blev til, ikke? Nej. H2-banden. H2-banden. Det, en... det er totalt voldelige <laughs> på... badetøfler. Ja, fuldstændig. De render rundt i sådan en Heidi Astrup-tøfler. Ej, jeg har min H2-badetøfler. Det vil <laughs> godt ja, glemme det. Det vil godt glemme det. Jeg kender sig til tøfting. Vi gør det, vi gør det. Vi gør det, vi køber en flyver. Så var vi ind på tante, Olga Anders. Ja, nå, no, okay. Og indpatiente Olga... Der var H2-banden. Der hænger der et billede af alle mulige mennesker. <laughs> øh, kendte, som ikke kendte. Ja. No. Mm. Og vi telefon ringer Skal vi lige måtte tage ja. Hallo? Ja, men det er dumt, at det ikke ringer op, når vi kan se, hvem det er, der ringer til os. <laughs> så øh, dig, der, der ringer fra øh, 26, et eller andet, <laughs> som jeg ikke skal løje, men ja, nu skal du stoppe. Mm. Øh, I var inde på tante øje, Så der hænger uden. der blandt andet et billede af... Bill Clinton. Hvad hedder han ham der? Fra Laban. Ivan Pedersen. Han er sød. Ja. Sheriffen fra Lyngby. Yeah. Peter Wieskendel. Peter Viskendel, ja. De hænger der alle sammen. Ved du han er en han rigtig rock'n'roll'er. Pludselig er der en, der kommer og siger til mig, prøv lige at høre, og kender du ikke ham deroppe, så er der et billede af Anders Madsen med en buket blomster på væggen Hvorfor? i Tendulke. Ja. Og jeg har taget et billede af det, Anders. Ja, man ved altså. Hvad fanden sker der? Jamen, ja, da... <laughs> Hvad? Hvorfor sidder dine fingre og krammer visende? Skal vi ikke høre noget musik? Ja. Anders. Nå, det er jo meget dårlig radio, når vi ser en anden dårlig billede. <laughs> ja, det, det kan du huske mig. det? Ja, det er et gammelt billede, det kan jeg en at se. Kan du huske det? Ja, nej. Hvad var det, der skete? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jamen, jeg har været i Randers, og det er et dejligt by. Ja, det er det. I hele Jylland er dejligt sted, ja. som jo bliver slået sammen ud i én kommune. Og den kommer til at Hamburg. <laughs> ja. Jeg synes, jeg synes ikke. Du har haft en dårlig oplevelse. Du har haft nogen dårlige oplevelser i Jylland, og det har farvet dels dit billede af den landsting. Ah. Men det vi skal gøre nu, når vi har lige spillet lidt musik, det er at se på de positive ting. Jamen, sådan lige vi hvem med, har vi med på telefonen? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Unægteligt svart, der er nogen der ringer ind. Har der så meget? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Er det dig Er det Claus Spontam? Er Claus? Er, er Claus. Claus? Sæt du så, vi en pin. Det du på Søren Pind? Nej, fordi Søren Pind, sidde, han, han blev jo galt. Det var sandt. Nej, det er ikke sandt. Rit havde lavet en tegnefilm-serie. Ja, på en tidspunkt. Hvor, hvor, hvor, hvor Søren Pind sagde, at jeg er også bøsse. Ja. Så blev han virkelig sur. Må jeg sige noget? Mm. I dag, når vi skal spørge Søren Pins. Søren gik i øvrigt også ind for, at man skal skære buskene ned i Ørestedsparken. Nej, det er ikke Claus Bond, han vil have... ikke, skære, De ikke skulle skære, Det er rigtig fuldstændig. Det er jo den park øh, i København, der er kendt for, der kan hun godt lide at nyde hinanden. Ja, nyde I hinanden. I mørket. Øh, anden I mørket. Ja. Jeg vil lige sige en ting, og det er, at øh, <coughs> i dag, når vi spiller tillids Sudoku, Sudoku ja. så har vi fået en præmie. Mm. Mads Steffensen, vært på masse og Monopolet. Mm. Og, har og her, på mange måder et ikon for mange kvinder. Øh, fantastisk ikon. Han har været med til at ændre... De danske radiolytteres lyttevaner Lørdag formiddag på grund af Masse Monopol. Men nu hører de ikke radio længere. <laughs> ja, det var så meget sjovt ja, okay. Hvorom alting er Så er det sådan at øh, vi har fået t-shirts Vi udløder Hvorfor skriver du musik på det? Masse Monopole t-shirts Det ved jeg ikke Vi kom bare til at trykke på knappen Det var sådan en gammel p øh, ting med Jebber, er det? <laughs> I Danitas jeg det der. Du lytter i Yeah, yeah Vi har ikke det Nej, det er da Det er det skal vi ikke høre. Dem? Jo, men øh, så, du var ikke færdig med at fortælle det, du sagde. Jeg siger bare at i dag der udløser vi t-shirts. Ja, fra mass mas og Monopolet t-shirts. Ja. I tillede Sudoku. Ja. Som vi skal spille senere. Ja. Det betyder så at at, at at vandkanden fra hvad hedder han? Arh, den, kan Florian. Den, den kan godt komme Rafael. <skrøj> Enzo Fastina. Øh. <skrøj> Happheimer, Happheimer, Florian fasting. Den kan smide vi over Ja, vi spiller til det så du kan Må vi høre musik nu? Mm, ja, ja vi har jo ikke smidt noget at sige i nuet. Jo jo jo. Har du noget andet? Ja. Nej, men vi ved at der er musik, musik musik. Jo, der er det der med A-lot og han er kvar nu med lufte langt. Kleder man meget til. Måske. Det er de sorte spejder. God aften. God aften. Hvem er det? Det er Janlet. Hej, Jan. Hvor ringer du fra? Jeg ringer faktisk fra Bornholm. Oh. Nå, for sørger han da. Så, du sgu nok ikke gælde at sige min computer, tror jeg. <laughs> Men svært. Ej, øv, Der er så stort, øh, du øh, søger. Øv, øh, øv, øh, øh. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Jeg vil, jeg vil også være øh. bekymret sådan noget andet end noget til Bornholm, det må jeg sige. Jeg lover, at hvis den at computer bliver fundet mm. i helt stand. Ja, så ryger der en masse monopol i shirt. Så rører der 100 CD'er. 100? Jeg lover 100 CD'er efter pågældende person. 100 CD'er, CD og det er en uh, Apple powerbook, 15-tommer, sølvfarvet det er en powerbook, er det er de meget. Men, hvad, øh, hvad, hvad, jeg, med, nej, nej, nu kommer en der teknikkerne ind ved siden, end kongen. Okay, okay. Hun skulle sgu da fundet den. Men Hvor, hvad med Jan lidt Skal Undskyld, Jan. Hvad ringer du, du dog til os for, min ven? Jamen, det er jo fordi, nu generer jo den her fine flyver jo. Åh, åh. Åh, han er arbejdet jo i reklamebranchen. Nej, men jeg er den uheldige situation til, jeg har pusset. Nej, <laughs> det har du ikke. Må jeg spørge om, hvorfor, Jan? Jamen, det bliver jeg bestilt til. Nå, hvis man bliver bestilt, så gør man det. Og, jeg går ud fra, at du er en sindssygt god pusser. Fordi, hvis du er bosiddende på Bornholm... Ej, jeg, jeg sidder i mit sommerhus på Bornholm. Nå, okay. Ah. på Bornholm ligger det? i Stamband. Åh, oh, det er dejligt sted. Det er et dejligt sted. Ja. Men, men, men, men, men, men, men, men dit man... liberale erhverv, altså, er det er vinduespusser? Eller, eller... Nej, nej, nej, nej. Jeg er, fald, jeg er faldgræder. Oh. hej! Så er vi oppe at stå igen. Hvilken station er du på? Kolding. Kolding? Jo. du de jo dig, der kunne have hentet mig i dag, hvis du ikke været i sovehus på Bornholm. Ja, lige nok. Er du behandlet? Nej. Nej. Så du kører bare kran? Nej, nej, nej. Hvad kører du? Jamen, jeg er jo assistent, så jeg kører mest. Nå, okay. Men du kører mest syge? Ja, og brand. Det har jeg også i Kolding, det er rigtigt. Ja. Det, der er ikke nogen kommunal dernede, der som godt kunne tænke sig at komme ind. Nej, det er der vel ikke så. Jo, no, har det jo mmnet det der jo. Nej. Men når i forhold til kommuneomlægningen eller samlægninger, betyder det noget for, for jer, rent beredskabsmæssigt? Nej. Nej. Men Jan, Jan kørte. Han svare på spørgsmålet. Jamen, jeg skulle måske lige stille et spørgsmål. Jan, kører du ind i Rosenvold kommune? I hvad for Rosenvold? altså det hvad hedder det sted, det område der Nej, nej, okay, godt. Vej, Det er stedet. Ja. Jeg har Jan, øh, her, kan du fortælle den der flyver der Hvordan ser den ud indeni ja. der er faktisk sådan en konferencerum indeni Vi den, vi den Vi laver et konferencerum indeni Det er jo det, hvad du Det er reklamer det er i medier Men jeg prøv lige jeg, jeg Jamen det er det Det er jo en Ved du hvad han har givet for det? Øh, jeg øh, ikke helt langt men, men et eller andet sted kan jeg godt lide det Fordi at, at når hør nu her, normale reklamebureauer, ja. de ligger på en eller anden smart adresse, Downtown Horsens, København et eller andet. Ikke? Downtown ja. Horsens. Her er man altså flyttet ind i sådan en super grim bunker, som ligger lige ud til E45. Ikke? Ja. Ja. Og så kører man flyver, og så siger de, <løbred> gør. vi gør det da. Men hvorfor, Jan, hvor, hvad, du pudsede den udenpå, sagde du? Ja. Øh, men, men hvornår hun... Ja, hun blev lidt skidt på grund af. af alle de der... Nå, det men, du, du ved ikke, hvad han har givet for den, nej, det har jeg spurgt om. Ja. Men, men den... den, den, den der er ingen motor i, hvad? Nej. Okay. Men ellers, den er helt intakt ellers, altså cockpit eller alt det der. Er det rigtigt? <laughs> den er, hele, hele det der kontorbygning, det er jo, det er jo lavet som sådan en uh, ankomstterminal. Det er fandme smart. <laughs> det, er, det er meget, meget, meget Det værste, ja, det synes lige pludselig, det er meget fedt. Ej. Men vel jeg ja, synes, så at, du skal på ja, og uh, få et arbejde i reklamebranchen i Horsens. Det kan også være, at jeg får en ny computer som en del arbejdsavtid. Jan, det var hyggeligt at snakke med dig. Men, men, Jan, ja, men jamen, jamen, Jan, og hvor er det pænt, at du ringer ind og fortæller det, fordi jeg at, at, at, at, at, at, at vi, øh, ja, det, det bliver vi sgu glade for. Jamen, nu har jeg jo fandme gået og grint af det her. Det sidste. Ja, men det er pænt, er der. Og, og, og også pænt, fordi at det er jo ikke, at, Anders, det er jo bonusinformation, vi får her, ikke? Det er ja. den måde, det hele folder sig ud som det eventyr, ikke? Ja, ja. ja. ja. Jeg vil godt sige tak, og vi vil godt foræ øh, øh Ja, det er rigtigt. Ja, det er din. din. Tager Tag den. Ikke lorte, tag herligheden. Og, tag dejligt, dejligt, og, hvis det, og hvis der bliver problemer med en eller anden kommunal beredskabschef dernede, ja. Jo, ja. i Kolding. Så ja. ringer du. Ja. Ja. Så sørger ja. vi for at eh øh, får vi til at beholde brandslukningen. Ja. ja. men det er jo. Det går ja. vi ses, ser det godt. I farvel Hej. Hej. Henrik, hvad har de skrevet til os på? Ja, skal jeg skal sige, vi ses, siger du så. Altså, Nå, så er de det, ja, det, er det er sådan lige den medie... Vi gør det, vi gør det. Ja, men, vi gør det, vi gør det. Ja. Men du, altså, du er du næppet ser. Det er så altså meget vildt, at den bygning er indrettet som... En flyver? Ja. Eller som en ankomst, eller som en flyver? Ja, det vil der, ja, jamen, jeg da... Jeg, jeg er lidt rystet over... Men det er også fordi, du har været der også så længe. Ja, men det... Du vil... synes, det er smart. Øh, Henrik, hvad skriver du, du til? Ved du hvad? Vi kører sgu en ubåd. Vi kører en ubåd, vi gør. Og så vi ned i Horsens havn, g og øh, så laver vi simpelthen reklamer rundt ned i vandet og så laver vi det hele som en havn ikke godt øh, ubesøgt havn ikke også øh, vi gør det vi gør det skud det gør vi altså. mm. det er, vi snakker ikke om vi gør det du vi gør det du det er meget af ja, det gør vi hvor vi gør mange hvor... Der, der kom, kom sådan kamslom øh, franskpinde så jeg sige hvor hvor er, hvor er I båret hen vi bor der i havnen. vi bor der i uboden det er også i den det er branding det er fandme branding nu hvor mange tror du hvor mange øh, sorte briller altså hvis du tager okay. hvor mange sorte briller og hvor meget øh, hvid pulver er der i den der lufthavnsterminal. Nu er det her reklamebrug. Mm. Hvor mange sorte briller, og hvor meget hvidt pulver. Vi snakker om reklamebranchen, det går stærkt. Det er medier, det er hele tiden. Men jeg tror også... ikke, de tager kokain, hvis det er, du tænker på over i Jylland, øh, på i reklamebranchen. Jeg har engang været på, øh, arbejdet på reklamebrug i, i, i Aarhus, faktisk. Ikke? Ja, det har selvfølgelig. Og øh, der havde de sådan en kreativ rum. For man kunne går ind, at jeg var, var, var rum, ikke også? Ja og så til hvad er det, fordi der var andre rum hvor man også skulle sidde, der var man ikke. Men en kraschrum, ved du hvad? Der, ved du hvad? En Der er en klump has. Der er kompas. Nej en klump has. En hvad? En klump has. Det er lige også. Der var aldrig nogen der havde rødt en kompas. men Jamen, den låder. Check 32 per has. Altså øh, der er allerede nogen der har rødt hasen, men den ligger det der bestemt. Du løste du var i røden. Og der var ikke der var i røden. skulle ikke have lavet en klump plastik. Hvilke, kl hvilke klumper? Hvilke kunder har de? De er store kunder som ikke skal som ikke skal udsættes for, for den tørde. Men nu er et kredslummet blevet lavet til kopirum. Jeg tror, det er dem, der har lavet reklamekammeret for DAP-radioer. For dagens er piss, det har bare fungeret fantastisk mand. DAP? Ja, DAP. Det, vi sender også på DAP nu. Ja, Og jeg også hvis de har en DAP-modtager, skal de faktisk vente den om for at høre vores program rigtigt. Ja. Fordi vi sender i Ja, Det vil være. Du stå. Altså, den 180 grader ind mod væggen. Jeg har aldrig at sige sagt, at Henrik Hvad. Han har ja. skrevet til en e-mail til os på hensynsdag.mdk, ja. hvor at han jo faktisk gør opmærksom på, at i vores billedarkiv, som så ikke er blevet opdateret siden, <laughs> <laughs> Marts ja. 1977 Da vores øh, Ja, nu siger jeg vores Da der Hva? var en vis webmaster tilknyttet program der hedder Jens Brandtgaard Pouls Men ja. nej nej Ej, Han var der lige to første gange Kommer der kendt det i studiet Så kan jeg lige kigge forbi ja. med kamera men Eller så sidder jeg over min flyver ved hår Ja, så sidder jeg øh, at, at Der er jo faktisk et billede af den øh, altid nærværende computer så sætter jeg det musik på, og så tænker du, hvad betyder det? Det betyder, at vi snærper hen imod Tilly Sudoku. En af de hurtigst voksende quiz-sensationer i vores land. Det er rigtigt. Griber om sig som steppebrand. Og jeg kan sige, at vi spiller om en t-shirt. Man kan gå ind på dr.dk-p3-mas og se det. Man kan også gå ind på dr.dk-p3-morten og så se noget andet. Man kan også gøre den på dr.dk-p3-dss og se den. Der er en telefon, der ringer. Oh. Hvem kan det måtte være? Hallo og god aften. Ja, der er jo det, Jette. Hej, Jette. Hej, jeg er fængelig. <laughs> <Her, laughs> det Jette, kan du ikke rigtig have, fordi vi jo ikke startede konkurrencen Nej, nu. Nej, og endelig. det er også Sudoku. Jo, jo, jo. Jeg havde bare ingen nummer på pladen. Uh -oh. Jamen, Jette, hør du <laughs> Det er da mærkeligt, at vi skal til <laughs> det hver søndag. det vi skal holde fast i det nu, det er Jette, at hun ikke har nogen nummer på pladen. Og det er det helt operative her, Anders. Og det synes jeg bare, vi skal holde fast i. Og der var du ved at kalde mig, Carsten. Problemet er, Jette, at vi spiller ikke bingo i dag. Vi spiller sudoku. Men det er godt nok tættes oh. sudoku. Men træerne vokser ikke egentlig i himlen. Eller? Og sudoku, det betyder, at der er rigtig mange numre involveret. Ja, og så hvis du okay. ikke har det, Det, du skal gøre, det er, at du skal lige lynhurtigt lægge røret på. Og så skal du udfylde en plade efter mine anvisninger. Der kommer om et kort øjeblik. Og så har ja. du i den grad chancen for at vinde. Nej, vi kan måske i det der Okay. Jamen, hej hej. Oh, hej, hej godt, hej. Men det er jo det der er kunst, man skal bare blive med at snakke så ligegyldigt med folk, så synes så selv ligger på. Det gad hun altså ikke lige pisse. Hej, jeg Jette, jeg har ingen nummer på Det er den nye variant. Du har heller ikke nogen nummer op i hovedet. Nej, Anders. Du skal lige fjerne det der mælk, der er under næsen i skæget. <laughs> Woooo, vi gør, det. Vi... Det. Vi vi gør, gør det. det. vi gør det, vi gør det, <laughs> God, vi gør det. Anders ja Fortæl, hvad Sudoku går ud på. Ja, nu skal jeg... Tiden knap. Tiden er knap. Jeg vil godt bede alle om at samle... Eller alle, der er interesseret i at være med i den her quiz, eller den her konkurrence, om at hente papir og noget, og noget skriveudstyr Og så laver en, en... Ligesom en kryds- og øh, mm -hmm. Ni felter. Mm -hmm. Og så udfylder man øh, nummerne, øh, øh, nogle numre øh, efter mine anvisninger, og så går så det løs. Det er vel en form for kryds- og tværs blad bare uden ord, ikke? Jo, det kan man synes jeg godt se Det er på mange måder rigtigt. Du har heller ikke så mange numre på bladene, men det er også okay. Dig er Jette, I skal nok blive et hellere for team. For gode børn. For gode børn? Ja. Er det ikke det hurtigt, du har snakket med no, okay. Lige i nok at du at pick up. Okay. Og begynder at bade for dig? Nu du bare den skide blade. Kom nu bare. Okay. I din, det felt... Der er altså er øh, nordøstlige hjørne, ikke? Altså hvis man ser den her, den her plade som kompas. Så det der vil være nordøst. Øh, nej, nordvest, undskyld. Nordvest. Hvad er Hansen i skrive til? Hvad er han skrive? Jeg går det med Jimmy Boyko Har Henning ikke noget nyt om ham? Oh, Henning, vores tekniker. Henning har, jeg har jo ikke været her i siden marts. Der 18, er, han, er 18, blevet, 18. Æ, han er blevet outsourcet. Det her program bliver jo mixet i Pakistan. Jeg håber, at Henning har det godt i øvrigt. Det gør også. Han er også en sød fyr. Er en god regn. God dreng dren. Jimmy Boyko Derimod, er jo mørkets magter, der rækker ud efter Satan. <laughs> den, den er jo fandme besat. Skal vi ikke bare komme videre? Nå. No. I det felt, der angiver det nordvestlige hjørne af pladen, der skal man sætte et Så skal man i det felt, i, altså modsætter et diagonalfelt, sætte et og ene, eller lige over tretal, et firtal. Jeg, jeg der med Så vi med nogen, hun, hun ellers, det kan man sige, plads nok på pladen, ikke? Ja, Godt, jeg forstår. så spiller vi. Og er du er okay, klar til okay, at tage telefonen. Nej, jeg skal lige være klar til at sætte noget musik på. Det kommer. Ja. Okay. Og det første tal mm. er... 12. Første tal? nu er Subbogo. Subbogo. Det sættes altså i centerfeltet. 12 i centerfeltet. Jeg tror en, der er sudbogo. Hallo, hvad med det? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Er der du? Det er en af de meget, meget stille typer. Hallo? Hallo? Hallo? Jeg sidder en helt nøgen nu. <laughs> <laughs> med hele underligget i en mm. pose løbstejl. Ja. er der? Kom. kom hun. Første novej i Sudoku nummer 12. 70 ringer til telefonnummer. Ring ind. Det er en masse monopole, tidsøvn. Vi spænder om i dag. Hallo? Hvem har vi her? Det er Bjørn Folgborg. Hvordan Bjørn? Bjørn, har du, har du sudoku? Ja det har jeg i hvert fald. Yes. Så sig I ordet. Sudoku. Ja, det lykkes Bjørn. Det lykkes Bjørn. Tak skal jeg Hvad laver du Aalborg, Bjørn? Jamen jeg sidder lidt roligt og nyder en søndag, hmm. sådan for mig selv. Hmm. Hvordan har din weekend været? Den har været fyldt med arbejde. Hvad, Hvad laver du? Jeg gør rent i ikke? Ah. ah. Er der beskidt i ikke? Der er meget beskidt i jeg dig. Mm. Er, er kunderne nogle svin. Ja, ja. Det er bare mellem os tre. Og det er der. Men er det er det fordi der har været regn og så videre så de slæver alt det møjen eller er det fordi de bare er svin? Jamen det er, de er svin. De er så fine ude på altså det er saling, og det er meget pænt, ja. så men de er bare generelt bare nogle svin. Altså det er det er facade, facade, det hele. Men jeg spørger noget, er, er, er det fine mennesker der handler i salling? Ja, det er ingen ja, nøgn. Det er det. Det er sådan Er det fine markedseng i Ilum? Nej, det er ikke har i Aalborg. Jamen jeg tror okay. det, det for Københavner ville svare nogen til Ilum, ikke sådan en lidt gammel fin, ikke? Sådan lidt æ, altså, vi har jo i Aalborg, der har noget, der hedder Hass Ja. Mm. Mm. Ja. Det er det fine kvartal. Ja, det kender jeg. Ja, og det er jo sådan ligesom deres sådan. Holder du uh, holder du med OB? Uh, jeg er ikke uh, den store fodboldfælde. Nej, men hvis du kender nogen, der holder med, så sig lige, Father, fuck, hvor var det godt spillet af dem i dag. Jeg... De vandt nu. Var det ikke 3-0? Jeg har hørt det i år, jeg skal ikke fulgt med. Altså, jeg ikke altså, jeg altså, det er fantastisk. Det har jeg heller ikke, børn. Men jeg kan forstå, at Esbjerg også bankede nogen i går. Bjørn, tak fordi du var med. Men, og, øh... Nej, Bjørn, jeg skal lige høre. Øh, øh, regner du med at og vedblive med at arbejde som rengøringsinstilling i salgning, eller er det, er, det, er, det, er det et midlertidigt job? Det er jo bare for at få penge til at slå til. Mm, det er fuldstændig rigtigt. Men, men jeg synes, at det tjener dig til ære, at, at, at du gider gøre det. Og nu kan du gøre det iført en meget, meget flot øh, t-shirt, som hmm. Anders Breinholt er ansvarlig for at få sendt til Aalborg. Det, du så skal gøre nu, Anders, det er at du skal sætte et stykke musik på, og så skal du tage Bjørn's hmm. adresse. Det har vi til Der er fire minutter, vi skal nu at spille nå spille okay. det. Bjørn, det du skal gøre, det er, at du skal øh, gå hen for en computer. Det har du, ikke? Yes. Det har jeg nemlig ikke. Og øh, så sender du en mail til hentydning. Ja. Og så skriver du det hemmelige hovedko hovedkor. Nej, det er rigtigt ellers er der alle mulige mennesker, der skriver, jeg hedder Bjørn og skal have en t-shirt. Ja. Så det, du skal gøre, du skal skrive et hemmeligt kodeord. Og det kommer nu. Jeg, kan det... Også, jeg, jeg gør det meget smart. Jeg gør sådan, at altså, kun ved, det mig. Kan huske, at der blev afholdt, afholdt sådan en, et fint konkurrence med dit brede til smil på tre. Ja. Der var det mig, der var meget glad. Og øh, det hedder det, lignende mand der havde røget trullet med has. Hvad nu? Jeg hører ikke noget. Hvad? Så kan jeg simpelthen sende det billede, sådan, så, ja. det er ligesom, så jeg kun kan se det mig Det er det, der gør, at det er dig Tusind tak Bjørn, send den med Ja, send den hey. Og tillykke Ja, og det er hemmelige kodevård Og det er hemmelige kodevård, det er Hovedløs Hovedløs Hovedløs Okay, super Ja, godt siger, så Med tyskø Hej mm. Hej Jeg flytter til Tyskland Vi kan nu bare spille en gang mere Kan vi det? Mm. Okay, men så er det plade Så går det altså lidt hurtigt med at udfylde felterne Ni felter Nordøstlige hjørne er nu fire, Midter, midterfeltet er 3, og bundfeltet under midterfeltet er 36. og oh, Overraskende højt tal. Det næste er 36. Nej, det er ikke, det er ikke Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej, nej, nej nu er god ikke god god god Nej, nej, det er ikke, nej, nej, det er ikke øh, Nu kommer så det første tal. Er du klar? Mm. første tal er 12. Nummer 12. Nummer 12. Og der er Sømme, der er en lytter, der allerede <trykker> <redeligt>. har <Redeligt. trykker> God aften. Hvem er det Hallo? Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hvem er det? Øh, Tuduku. Ja, det er godt. Tillykke, og hvem taler vi med? Jeg hedder Thomas. Hej Thomas, hvor Tillykke, er du fra? Thomas. Jeg ringer fra Holstebro. Ej, endnu en god jysk by. <laughs> <Ja. laughs> Thomas, du har vundet, og Anders, du skal lige samle dig om det, der hedder et meget, meget hurtigt interview med Thomas. Fordi der er radioviser med øjeblik. Ja. Æ, Thomas, øh, er du på arbejde? Ja. Hvad laver du? <laughs> jeg arbejder på Sjulestad. Åh, oh, oh. oh, topbrød. Det er brød jo. Ja. <laughs> ja. <laughs> det er oh nej, det er ikke jeg, der ham bliver Niels i reklamerne vel? Øh, nej, det er så ikke lige mig, der har ham i reklame. Nej, du laver brød. Er det robrød, laver? Øh, lige nu er det noget, der hedder landstykker. Åh, oh, landstykker. Er du bager, simpelthen? Øh, nej, jeg står i pakket. Nå, okay, så laver du dem heller ikke rigtigt. Han pakker dem, Anders, de skal jo pakke jo. Hey, jamen, jeg ved ikke på nogen måde for nej. at være arrogant. Åh, nu Thomas, vi skal bede dig om at sende en mail. Når, kan du gøre det, når du kommer til en maskine? Det kan jeg, ja. Har du en mobiltelefon? Det har jeg også. Kan du male fra den? Uh, Nej. Nej, men så så mener du du kommer hjem? Ikke ja, godt også... det. Og så hvis du taler det måske billede af de der landsrøvere, som du vil pakke. <laughs> ja, ja. <Jeg> skal, <laughs> det, det. kan jeg godt. Så... så det er det hemmelige kodeord. Hvad Samme det... med samme med hemmelige kodeord som er rev rev <laughs> rev. Er det... Ja. er det rev tysk ø? Med, med e eller ø? Tysk, tysk ø. Tysk ø. Tysk ø. Ja. Det er ordet. Tak Thomas. Tak fordi du var med. God aften. Tak i modet. Farvel. Hej. Hej. Der er en her, der hedder skriver, at han tror faktisk, at min computertaske godt kunne være blevet skudt i stykker og stumper af Rullemarie et eller andet sted i Danmark. Det håber jeg sagt mig ikke, fordi så skal jeg lægge serien imod stadig. Synes du, jeg lugter? Det var bare sådan nogle hvide pletter på trøjen, det er det der mælk, ikke? Ja, men jeg synes, at jeg lugter. Anders, det har været en fornøjelse. Og næste søndag er der jo altså valgspecialen. Og der er vi i den frække dreng klassen. Fordi vi må ikke, men vi gør det. frække Og ordstyr er jo Michael Simpson. Tak fordi du lyttede ways. med endnu en gang. Hvis ja, du har Rigs og til programmet, så skriv til os hentydning. Nu mm -hmm. øh, er klokken så fremskrevet, at vi skal have en radioavis.